Філіп Кіндрет Дік. Затьмарення. Текст читає Сергій Робчук. 3. Чарльз Фрек також роздумував над тим, щоб податись в Нью-Пас. Настільки його вразила божевільна поведінка Джері Фебіна. Сидячи з Джимом Беррісом у кав'ярні фідлер Стрі у Санта-Ані, він похмуро грався зі своїм глазурованим пончиком. «Це важке рішення», – мовив він. Вони змушують тебе просто зіскочити. тільки сидять коло тебе день і ніч, щоб ти не міг себе вбити або відгристи собі руку, але в жодному разі нічого тобі не дають. Типу такого, як приписав би лікар. Наприклад, валіум. Посміхаючись, Беріс розглядав свій сирний бургер Петлі Melt, що складався зі штучного розплавленого сиру та несправжнього яловичого фаршу на особливому органічному хлібі. «Що це за хліб?» – поцікавився він. У меню подивись, відказав Фрек. Там написано. Якщо ти на це підеш, мовив Беріс, у тебе з'являться симптоми, пов'язані з основними рідинами тіла, зокрема тими, що в мозку. Я кажу про катехоламіни, як от норадреналін та серотонін. Дивись, як це працює. Препарат С, та й фактично будь-яка наркота, що викликає залежність, але перш за все препарат С, впливає на катехоламіни, так що ураження відбувається і локалізується на субклітинному рівні. Виникає біологічна контрадаптація, і в певному сенсі вона незворотна. Він відкусив величезний шматок правої частини свого Петті Колись вважалося, що такі наслідки спричиняють лише алкалоїдні наркотики, як героїн. «Я ніколи не ширяюсь герою, це ж транк!» Зваблива гарненька офіціантка, в жовтій формі, з пишними цицьками і білявим волоссям, підійшла до їхнього столика. «Привіт!» – сказала вона. «Усе гаразд?» Чарльз Фрек перелякано зиркнув на неї. «Тебе звуть Петті?» – запитав її Беріс, подаючи знак Чарльзу, що все добре. «Ні», – вона вказала на набеж з іменем на своїй правій цитці. «Бет». «Цікаво, як звати Ліво», – подумав Фрек. «Офіціантку, що обслуговувала нас минулого разу, звали Петті», – мовив Беріс, непристойно розглядаючи дівчину. «Як сендвіч». «Мабуть, усе ж не як сендвіч. Думаю, її ім'я пишеться по-іншому». «Усе причудово», – сказав Беріс. Над його головою, фреку, вижалася хмарка, яка відображала думки. У ній Бет роздягалася і стогнала, заохочуючи їх її трахнути. Тільки не в мене, проказав Чарльз. — У мене багато проблем, яких інші люди не мають. Мають і більше людей, аніж ти думаєш. До того ж їхня кількість щодня зростає, розважливим голосом заперечив Беріс. Це світ хвороб, і поступово він стає дедалі гіршим. Над його головою хмаринка з думками. Також стала виглядати гірше. «Бажаєте замовити щось на десерт?» – поцікавилася, посміхаючись до них Бет. «Наприклад?» – з підозрою запитав Чарльз. «У нас є свіжі пироги, полуничний і персиковий», – посміхнулася офіціантка, власного виробництва. «Ні, не треба нам ніякого десерту», – сказав Фрек. Дівчина пішла далі. «Це для старих бабів», – мовив він до Беріса, – «ці фруктові пироги. Твоя ідея щодо реабілітації…» Сказав Беріс, безперечно, розхитала тобі нерви. Це прояв цілеспрямованих негативних симптомів твого страху. Це в тобі говорить наркотик, щоб втримати від нюпас і не дозволити з нього злізти. Розумієш, усі симптоми мають свою ціль позитивні вони чи негативні. Ніхрена собі. пробурмотів Чарлес. Негативні виявляються у вигляді прагнень, які навмисно генеруються всім тілом, щоб змусити власника, який у цьому випадку є ти, несамовито шукати. Перше, що вони роблять з тобою, коли ти приходиш у нюпас, сказав Фрек, це відрізають тобі член, як научний приклад, а тоді роблять з тобою, що їм тільки заманеться. А потім вони вирізають селезінку, мовив Берріс. Вони що? Що вирізають? А що вона робить ця селезінка? Допомагають тобі засвоювати їжу. Як? Прибирають із неї целюлозу. Тогаваю, після цього лише їжа без целюлози. Ні Гашу, ні Анаші. І як довго так можна прожити? Залежить від твоєї поведінки, відповів Беріс. Скільки середньостатистичної людини селезінок? Він знав, що зазвичай людина має дві нирки. Це залежить від ваги і віку. Чому? Фрек відчув, у цьому щось глибоко підозріле. З роками в людини виростає їх усе більше. Коли тобі 80? Ти що, наді мною знущаєшся? Беріс засміявся. Завжди сміється з дивних речей, – подумав Чарльз. Нереальним таким сміхом, немов мов щось ламається. – То чому ти вирішив, – спокійно запитав Беріс, – записатися на стаціонарну терапію в реабілітаційному центрі для наркоманів? – Джеррі Фебін, – відповів Чарльз. Беріс легковажно махнув рукою. – Джеррі особливий випадок. Одного разу я бачив, як Джеррі Фебін, хитаючись, бігав туди-сюди, падав і обсирався, не темлячи, хто він такий намагаючись змусити мене оглянути його і виявити, чим він отруївся. Швидше за все, це був сульфат талію. Його використовують для виготовлення інсектицидів та отруєння щурів. Його підставили. Хтось йому відплатив. Мені спадає на думку, з десяток різноманітних токсинів та отрут, які могли... «Є інша причина», – мовив Фрек. «У мене знову закінчується товар, і я цього не переживу». Постійно опинятися на гуляках і не знати, блядь, чи вдасться мені дістати ще взагалі. Що ж, ми не можемо бути впевнені навіть у тому, що бачимо наступний схід сонця. Але бляха я зараз на таких гуляках, що зосталися лічені дні. І до того ж, думаю, мене хтось розводить. Я не можу вживати їх так швидко. Хтось, блядь, тирить із моєї нички. Скільки пігулок ти щодня? Це дуже важко вирахувати. але не так вже й багато. Розумію, з часом виникає толерантність. Так, звісно, але не така. Я не витримую більше лишатися на гуляках і... З іншого боку, згадав він, здається, я знайшов новий канал. Ця тьолка Дона... Дона якось і там ще. А, дівчина Боба. Його баба, киваючи сказав Чарльз. Ні, він ніколи не залазив до неї в труси, тільки намагається. Вона надійна? У якому сенсі? Щоб переспати, чи... Берез підвів руку до рота... І вдав, ніби що скуфтає. «Це ще що за вид сексу?» І потім Чарльза осінило. «Уа-а-а-а-а, «Доволі надійна, неуважно дещо. Чого й варто очікувати від дівок, зокрема від брюнеток. Мозок у неї між ногами, як і в більшості з них. Мабуть, ничка так само. Він зареготав. Ничка з усім товаром». Артур ніколи не дердону. Нахилився до Беріса Фрек. «Говорить так, наче дер. Але ж це був Арктор». Відказав Беріс. Він говорить так, наче багато що робив. Але це не одне й те саме, навіть близько. Ну а як так сталося, що він з нею не спав? У нього що не стає? Із мудрим виглядом Беріс задумався, досі пиляючи свій петті Тепер він роздер його на малесенькі шматочки. Ото не проблеми. Можливо, вона сидить на наркотів. Узагалі, ця її відразу від тілесного контакту. Нарки втрачають інтерес до сексу, розумієш? Завдяки тому, що їхні органи розбухають від вазоконстрикції. А доня, як я помітив, властива непересічна нездатність до сексуального збудження, аж до неприродного рівня. І не лише стосовно Арктора, а й... Берріс витримав понуру паузу. Решта чоловіків також. Бляха, то ти хочеш сказати, що вона не поведеться? Поведеться, мовив Берріс, якщо до неї правильно підійти. Наприклад, він таємниче зеркнув на Чарльза, я можу показати тобі, як з нею переспати, за 98 центів. Я не хочу з нею спати. Я просто хочу в неї купувати. Чарльз Фрек почувався трохи ніяково. У Беріса завжди було щось, від чого в нього виникало неприємне відчуття в животі. А чому за 98 центів? Запитав він. Грошей вона не візьме. Вона не трахається за бабло. Так чи інакше, донна тьолка-боба. Прямо її гроші ніхто не платитиме, сказав Беріс у своїй педантичній, вченій манері. Він нахилився до Чарльзя, між його волохатими ніздрями аж тремтіли хтивість і підступність. І не тільки. Навіть зелені скельця його окулярів запітніли. Дона сидить на коксі. Поза сумнівом, вона розсуне ноги перед тим, хто дасть їй грам кокаїну, особливо якщо в нього додати певні рідкісні хімікати, які я, звісно ж, лише в наукових цілях достеменно дослідив. «Я б не хотів, щоб ти про неї так говорив», – мовив Фрек. «Та й у будь-якому разі грам чистого кокаїну – «Зараз коштує більше сотні доларів. Хто стільки має?» «Я можу отримати грам чистого коксу», – напівчихнувши, заявив Беріс. «І це коштуватиме мені, тобто самі інгредієнти, з яких я його готуватиму, не рахуючи вартості моєї роботи, менше, ніж долар». Трендиш. я тобі продемонструю. І де ж ти береш ці інгредієнти?» «В крамниці 7.11», – відказав Беріс і зірвався на ноги у захваті розкидавши довкола шматочки Петті Мелта. «Розрахуйся», – сказав він, – «і я тобі покажу». Удома я обладнав тимчасову лабораторію, доки не маю змоги створити кращу. Ти зможеш побачити, як я отримую грам кокаїну із легальних товарів загального вжитку, відкрито куплених у продуктовій крамниці 7.11, загальною вартістю менше, ніж долар. Берез рушив проходом. «Ходімо», – його голос звучав наполегливо. Звісно. Погодився Фрек. Розраховуючись і рушаючи за ним. Бреше на чому світ стоїть, подумав Чарльз. А може, й ні. Після стількох хімічних експериментів, скільки зробив він, після того як він стільки начитався в окружній бібліотеці. Можливо, цьому щось є, подумати тільки про вигоду, замислився він. Лишенько подумати, скільки ми зможемо заробити бабла. Він поквапився за Берісом, котрий вже діставав ключі від своєї карманджі, проходячи повскасу. У своєму завеликому льотному комбінезоні. Вони припаркувалися на стоянці крамниці 7.11 і зайшли всередину. Як і зазвичай біля прилавка стояв здоровий тупий коп, котрий робив вигляд, що читає порнографічний журнал. Насправді ж, Чарльз Фрег знав, що він слідкує за всіма, хто заходить, щоб виявити, чи не збираються вони чинити пограбування. Що нам тут треба? поцікавився він у Берісе, який безсильно ходив уздовж рядів із їжею. «Балончик Солар-Клейну», – відповів Беріс. «Спрей проти сонячних опіків?» Царльц-Фрей до кінця не вірив у те, що відбувалося. Однак з іншого боку хто зна, хто може знати напевне. Він пішов услід за Берісом до каси. Цього разу заплатив Беріс. Вони купили балончик Солар-Клейну і після цього, пройшовши повз копа, повернулися до автомобіля. Беріс різко виїхав зі стоянки і помчав вулицею, набираючи швидкість, не звертаючи уваги на знаки обмеження доки не спинився перед будинком Боба Арктора, біля якого у високій траві газону лежали старі, жодного разу не розгорнуті газети. Вилазячи з машини, Беріс прихопив із собою якісь прилади із дротами, що звисали з заднього сидіння. «Вольтметр», – помітив Фрек. «Ще один прилад для вимірювання і паяльник». «Це навіщо?», – поцікавився він. «Мені доведеться довго і тяжко працювати», – відказав Беріс, несучи ці речі. Солар Клейн у дім. Він простягнув Чарльзу ключ від дверей. І, вочевидь, мені за це не заплатять, як завжди. Фрек відчинив двері, і вони увійшли всередину. Два коти і пес кинулися до них, видаючи звуки сповнені надії. Чарльз і Беріс обережно відсунули їх від себе ногами. За кілька тижнів в одному з закутків кухні Беріс зібрав безладну подобу лабораторії. Крізь були розкидані пляшки і шматки якогось непотребу. Нічого не варті на вигляд речі, які він накрав звідусіль. Чарльз знав, що Беріс покладався радше на свою геніальність, ніж на працьовитість. Для досягнення мети треба вміти застосовувати першу річ, що трапиться тобі до рук, проповідував він. Канцелярську кнопку, скріпку для паперів, частину агрегата, інша частина якого була зламана або ж десь загубилася. Фреку, здавалося, наче в цьому місці облаштував свою контуру якийсь пацюк який проводив експерименти, послуговуючись тим, що пацюкам до вподоби. За задумом Беріса потрібно було спершу відірвати від рулону, що лежав біля раковини, цилофановий пакет, і випускати в нього вміст балончика, доки той не спорожніє, або ж принаймні не забракне газу. «Це нереально», – мовив Чарльз, – «просто нереально». «Вони навмисне», – бадьоро розповідав Беріс за роботою, «змішали кокаїн із олією, щоб його неможливо було відокремити». Але завдяки своїм знанням хімії я точно знаю, як відділити кокс від олії. Він почав енергійно сипати сіль на в'язку масу в кульку. Потім вилив суміш у скляну банку. Я його заморожу, посміхаючись виголосив Беріс. Від чого кристали кокаїну піднімуться до гори, оскільки вони легші за повітря. Я маю на увазі за олію. А після цього буде потрібна остання маніпуляція, яку я, звісно ж, тримаю в таємниці. Однак вона включає в себе складний, методичний процес фільтрування. Він відкрив морозилку над холодильником і обережно поставив туди банку. «Скільки вона там пробуде?» – запитав Фрек. «Півгодини». Берез дістав одну зі своїх самокруток, підпалив, а тоді підійшов до купи вимірювального електрообладнання. Він зупинився перед ним, роздумуючи і потираючи бороду. «Ага», – мовив Чарльз, – «але я хочу, щоб ти знав». Навіть якщо тобі вдасться отримати з цього цілий грам чистого кокаїну, ну ти розумієш, щоб залізти Доні в труси. Це буде так, наче я її купую. Ось що все це означатиме. Це обмін, виправив його Беріс. Ти даєш подарунок їй, вона тобі. Найцінніший дар, який є у жінки. Вона зрозуміє, що її купують. Чарльз достатньо знав Донну, аби це зрозуміти. Вона одразу ж його розкусить. Кокаїн – це афродизіак. Пробормотів Беріс собі підніс. Він встановлював вимірювальні прилади біля аркторового цефалохромоскопа, що був найціннішою річчю Боба. Після того, як вона знюхає добрячу дозу, сама ж буде рада розкорячитись. – Бляха-муха, чувак, – запротестував Фрек. – Ти ж про дівчину Боба говориш. Він мій друг і той, з ким ви з Лакманом разом живете. Берез умить підвів свою кашлату голову. Деякий час він пильно дивився на Чарльза. «У Боба Арктора є багато такого, про що ти не здогадуєшся», – мовив він, – «про що ніхто з нас не здогадується. Ти все бачиш спрощено і наївно, і віриш у те, у що він хоче, щоб ти повірив». «Він нормальний чувак». «Звичайно», – киваючи і шкіречись, відказав Беріс. «Безсумнівно. Один з найкращих в усьому світі. Але я, тобто ми, ті, хто уважно і пильно спостерігали за Арктором, помітили в ньому певні суперечності». Як у структурі його особистості, так і в поведінці. У його загальному ставленні до життя. У його самій, так би мовити, внутрішній природі. Можеш навести щось конкретне? Оті Берісся танцювали за зеленими скельцями окулярів. Те, що твої очі танцюють, нічого мені не говорить, сказав Фрек. Що трапилося з цифалоскопом, що ти за нього взявся? Він підійшов ближче, щоб і собі подивитися. Скажи мені, що там унизу з дротами? Мовив Берес. Трохи нахиляючи центральну раму вбік. Вони тут перерізані, відповів Чарльз, і ще ціла купа місць, де хтось ніби навмисно спричинив замикання. Чия це робота? Радісні очі Беріса, які не повнилися якимось знанням, і досі танцювали, виказуючи неабияке задоволення. Слухай, ця хитродупа фігня на мене не подіє, сказав Фрек. Хто поламав це фаскоп і коли це трапилося? Ти це щойно помітив? Коли я бачив Арктора минулого разу, а це було позавчора, він нічого не казав. Можливо, він був не готовий про це говорити, – зауважив Беріс. – Що ж, – мовив Чарльз, – мені здається, ти говориш якимось кінченими загадками. Думаю, я все ж поїду до однієї з резиденцій New Pass, запишусь на курс, зіскочу, переживу ломку, пройду терапію, цю їхню нішівну гру. День і ніч буду собі там з ними і не муситиму перебувати поруч з такими божевільними, як ти, котрі несуть усіляку фігню, яких я не розумію. Я й сам бачу, що хто з цей цефаскоп, але ти нічого мені не кажеш. Ти хочеш сказати, боб Арктор сам це зробив зі своїм власним дорогезним обладнанням, так чи ні? Що ти взагалі хочеш сказати? Краще б я жив у нью де мені не доводилося б день за день куперсатися в цьому безглуздому лайні, у яке я взагалі не в'їжджаю. І як не з тобою, так ще з якимось таким, як ти кінченим психом, таким самим обдовбаним. Він люто зиркнув на Беріса. Я цей передавач не ламав, поворушивши вусами, багатозначно мовив той. І дуже сумніваюся, що це зробив Ерні Лакмен. Я дуже сумніваюся, що Ерні Лакмен за все своє життя взагалі щось пошкодив, окрім того разу, коли нажерся паршивої кислоти і викинув звітальний столик для кави, і все, що трапилося під руку, через вікно на стоянку, у тій квартирі, де вони жили. Він і та Джоан. Але це інше. Зазвичай Ерні тримає раму краще, ніж будь-хто з нас. Ні, Ерні ні не поламав би чийсь це фаскоп. Ібо Барктор теж. Тим паче він же його, хіба ні? Він що, встав би тихенько посеред ночі сам того не знаючи, зробив би собі таку лажу? Це хтось інший зробив, щоб йому нашкодити. Ось як це було. «Мабуть, це ти зробив, довбоюб, сраний», – подумав він. «Ти й у техніці шариш і з головою не дружиш». «Тому хто це зробив?» – сказав Фрек. «Місце у федеральній нейрофазній клініці або на цвинтарі. Як на мене, то краще на цвинтарі. Боб справді любив цей цефаскоп «Алті». Я бачив, як він його вмикав. Вмикав, що й не повертався ввечері з роботи, одразу як заходив у двері. У кожного є річ, яку він цінує. І він цінував його». Тому я й кажу, чувак, це паскудство так з ним вчинити. Паскудство. Саме це я й маю на увазі. Що ти маєш на увазі? Коли він ввечері повертався з роботи, повторив Беріс, деякий час намагався розгадати, де ж насправді працює Боб Арктор, в якій такій особливій компанії, що він не може нам про це розказати. У юбаному центрі викупу бонусних купонів Blue Chip у Плацентії, мовив Чарльз. Він якось мені казав. Цікаво, чим він там займається? Чарльз Фрек зітхнув. Фарбує купони в синій колір. його дратував. Справді дратував. Фрек хотів би опинитися зараз де інде. Можливо, намагатися розмутити через першу ліпшу людину, з якою б зустрівся чи зідзвонився. «Можливо, мені варто звалити», – сказав він собі, але тоді згадав про банку з олією і кокаїном, що охолоджувалося у морозильці, про товар вартістю 100 доларів за ціною 98 центів. «Слухай», – запитав він. Коли та штука буде готова. Думаю, ти мене розводиш. Як Solar Кейн може продавати його так дешево, якщо в ньому цілий грам чистого коксу? Яка їм з цього вигода? Вони закуповуються, проказав Беріс, великими партіями. У голові Фрека виникла спонтанна фантазія вантажівки, наповнені кокаїном, здають задом, під'їжджаючи до фабрики Solar Кейн, хоч би де вона була, можливо, у Клівленді, вивантажують тону за тоною чистий, нерозмішаний. Нерозбодяжений високоякісний кокаїн з одного боку фабрики, де його змішують із олією, інертним газом та іншим непотребом, і тоді запаковують у маленькі яскраві аерозолі, які тисячами заповнять прилавки крамниць 7-11, аптек і супермаркетів. Усе, що нам треба, роздумував він, це пограбувати одну з цих вантажівок. Забрати весь вантаж, може 7, а може і 8 фунтів. Чорт, та набагато більше. Скільки там влазить у вантажівку? Беріс приніс уже порожній балончик Соларкейн, щоб він на нього подивився. Беріс вказав на етикетку, де були перераховані всі складники. Бачиш, бензокаїн. Тільки окремі обдаровані особистості знають, що це комерційна назва кокаїну. Якби вони написали на етикетці кокаїн, то люди вкурили і врешті-решт вчинили б так само, як я. Людям просто бракує освіти, щоб зрозуміти, що й до чого. Такої наукової підготовки, через яку пройшов я. І що ти з цим знанням збираєшся робити? – поцікавився Чарльз, – окрім як викликати сексуальне бажання у Донни Готорн. – Зрештою, я планую написати бестселер, відказав Беріс. Книжку про простих людей. Про те, як виробляти безпечну наркоту на власній кухні, не порушуючи закон. Як бачиш, це не є порушенням закону. Бензокаїн легальний. Я зателефонував до аптеки і запитав. Він міститься у багатьох продуктах. – Боже! – вражено промовив Фрек. Він зиркнув на свій наручний годинник аби дізнатися, скільки ще їм лишилося чекати.